Az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület 2019. április 8-án konferenciát rendezett a közigazgatási bíráskodás rendszeréről. A mai civil elletekben ezt foglalom össze önöknek közel egy óra időtartamban. A rendezvény résztvevői közül dr. Kardlót Erzsébet ügyvéd volt bíró, dr. Hanák András ügyvéd, dr. Bárándi Gergely ügyvéd volt országgyűlési képviselő, dr. Hajas Barnabás, miniszteri biztos, igazságügyi minisztérium, és dr. Kende Péter, ügyvéd, előadásának, illetve hozzászólásának részleteit hallhatják a műsorban. A rendezvény témája a jövőre induló új közigazgatási bíráskodás rendszere volt. A konferencián az előadók azt elemezték, hogy a rövidesen bevezetéste kerülő új rendszer a jogallamiság követelménye szempontjából milyen előrelépést jelent, abban mely biztosítékok garantálják az alapjogok védelmét, hogyan valósul meg a bírói függetlenség elve, milyen rendező elvek mentén történik majd az új bírói szervezetbe tartozó ügykategóriák kiválasztása, és nem utolsó azt, hogy mit jelent az új típusú bíróság működése az állampolgárok számára. Az előadók és a hallgatóság nagyrészt jogi végzettséggel rendelkezett, ezért egyes szakkéfejezéseket nem magyaráztak meg külön. Néha beszúrok ezért egy-egy rövid magyarázatot a hanganyagba. A konferencia hangulatára valamelyes jellemző volt Kende Péter ügyvéd hozzászólása, ami ugyan a rendezvény vége felé hangzott el, mégis most, a műsor elején játszom be önöknek. Azzal a szándékkal, hogy ez valamelyes pótolja a személyes jelenlétet annak az egyetlen dolognak szeretnék hangot adni, hogy mi, akik oda visszük az állampolgárokat a bíróság elé, rettenetesen aggódunk, de egészen nyugodtan merem azt is mondani, hogy iszonyatosan félünk. Félünk azért, mert sok éve a jogállam folyamatos pusztításának vagyunk tanúi, és nehogy félreértésesen nem pártpolitizálok, egyáltalán nem azt teszem, hanem a napi, ügyvédi, jogi gyakorlatunkban tapasztaljuk a jogállam rohamos leépülését, és úgy érezzük, hogy a közigazgatási viráskodás megteremtése ebben egy újabb lépcsőfok. Egyszer s mind természetesen félünk attól is, hogy egyébként egy kísérleti lombik, és majd követi mindenféle, ami itt beválik. És az állampolgárok joghoz jutása, újabb és újabb korlátozásának leszünk az asszisztensei. Amibe bele fogunk dögleni halkan. Köszönöm szépen. Kende Péter ügyvéd lehangoló gondolatai után a konferencia első előadója, Bárándi Gergely ügyvéd következik. Témája: A rövidesen bevezetésre kerülő közigazgatási bíráskodás rendszerének előzményei. Miért van az, hogy még mielőtt a közigazgatási bíróságokról egyáltalán bármiféle konkrét szabályozás vagy tervezett napvilágot látott volna, már akkor sokan párbíróságokként kezdték ezt apostrofálni? Ennek nyilvánvalóan több oka lehet, lehet egyrészt a rendszeren belüli, illetve rendszeren kívüli ok. Én most nem a szabályozáson belül itt, hanem az azon kívüli okokat szeretném nagyon röviden vázolni. Nagyon sokan azt mondták, amikor először felmerült a közigazgatási bíróság, önálló közigazgatási bíróságok ötlete, már konkrétan a 2010-es évek után, vagy 2010 után, hogy hát ez majd a zárköve lesz a közjogi átalakításokon belül az igazságszolgáltatást érintő átalakításoknak, Tekintettel arra, hogy nagyon sok minden nem járt sikerrel a múltban, ezért legalább ezt a szegmest próbálják olyanná alakítani, amilyet szerettek volna kormányzati oldalon. Pessimistább megfogalmazások szerint azt mondják, hogy ez csupán egy újabb állomás, és nem is a zárkő a bírói rendszer átalakítását illetően. A bírói függetlenség, nyilván a teremben ülőknek nem kell erről hosszan beszélni, de mégis talán szintjén két Pillért kiemelnék, két pillére van, ugye ez az ítélkezés függetlensége, az evidencia minden jogásznak, ezzel kezdődnek az egyetemek, hogy ezt az ember megtanulja, hogy konkrét ügyben, konkrét meghozott döntéseknél kapcsán nem utasítható bíró, csak a törvénynek van alárendelve. Ezt egyébként maximum nyílt diktatúrákban vitatják és próbálják meg közvetlenül sérteni, vagy csorbítani. Ide tartozik még az is talán, hogy az ítélkezési munka, monopólium hatalmi ága legintaktabb itt a hatalmi, ágak megosztása és a fékek és ellensúlyok rendszere között, a két fogalom között a legnagyobb az átfedés, azaz a bírói ítélkezési hatalomból más nem részesül. A másik pillér, és ez sokkal izgalmasabb, én azt gondolom, amikor ezt a témát nézzük, az ugye a státuszbeli függetlenség, ami lényegesen komplexebb megközelítést igényel, mint az előző, lényegesen nehezebb ezt meghatározni. Az igazgatási vezetőtől való függetlenség, ami például a manapság nagyon sokszor fölmerül, mint probléma. Ugyancsak az anyagi függetlenség, hogyha itt hozzáteszem azt, hogy 2002-től nem volt érdemi béremelés a bíróságok vonatkozásában, a bírák vonatkozásában, 3 5 volt az elmúlt egy-két évben, tehát 15 éven belül ez azt gondolom, hogy főleg ha a többi szektort alapul veszük, akkor nem tekinthető kielégítőnek, illetve hát természetesen a más hatalmi ágaktól való függetlenség, más hatalmi bócoktól való függetlenség. Talán ez a három az, ami legjobban apostrofálja, legjobban kifejezi azt, hogy mi a státuszbeli függetlensége egy bírónak. Na most ezzel lehet trükközni, mert az előzővel kevésbé, de ezzel igen, azaz egyes befolyásolási próbálkozások miatt, amikor ugye itt a részletszabályokat próbálják egyes államok is módosítani, akkor lehet látni azt, hogy egyes ilyen próbálkozások mennyire sértik, vagy nem sértik a bírói függetlenséget, a státuszbeli függetlenséget, és talán ezért van az, hogy ilyen orzatósok nemzetközi sztenderd alakul ki, amit ugye a Velencei Bizottság szokott számon kérni az igazságszolgáltatási rendszerű átalakító államokon, ilyen sok nemzetközi sztenderd alakul ki ezzel kapcsolatban. Ha az igazgatási modelleket nézzük, akkor az első kérdés, és Igazából témánk szerint csak ez az izgalmas, hogy mennyire tudja biztosítani ezt a státuszbeli függetlenséget egy-egy bírósági modell. Ez az a pont, ahol nagyon markáns vonalat, cezurát kell húzni, mert hogyha a döntésekbe érdemi befolyása van a miniszternek, akkor ott sérülhetnek már a bírónak a státuszbeli függetlenséget érintő jogai. Hogy volt ez Magyarországon? Tényleg csak egészen röviden, felelevenítésképpen, hiszen... Mindannyian, akik itt ülünk, tanúi voltunk ennek. Ugye elválasztanék egyet az összes közül, hiszen Magyarországon nagyjából a, a, a strukturális átalakítások kapcsán merültek föl ezek a problémák. Egy olyan pont volt, ahol nem, ezért ezt a kronológiából ki is emelném, ez a birák előrehozott nyugdíjazása, ugye, ha emlékeznek rá, 62 éves korban húzta ezt meg, illetve az új törvény 62 éves korban határozta ezt meg. Tiltakoztak a bírósági vezetők, az Európai Bizottság és a magyar kormány között az egyik presztízsügyé vált. És itt, itt merül föl először az a kérdés, és talán ezt emelném ki, hogy nyugdíjszakmai vagy integritási kérdés. És itt jelent meg először a kormányzatnak az a nagyon határozott álláspontja, hogy ez egy nyugdíjszakmai kérdés. És itt hasonlította először nyíltan a kormány a bírósági szektort, a közigazgatás egyéb részeihez. És én azt gondolom, hogy ez az, ami merőben téves. Ez az a felfogás, ami merőben téves. Ugyanis a bíróság, bíróság illetve az ítérkező bíró, direkt fogalmazok így, mint nem mint igazságszolgálatás, ez önálló hatalmi ág. És ugyanolyan speciális szabályok vonatkoznak rá mindenhol, és kell is, hogy vonatkozzanak, mint ahogy mondjuk az országgyűlésre, országgyűlési az országgyűlési hivatalára, a kormánytagjaira. Nem lehet ezeket a közigazgatás részeként kezelni. A bíróságokat sem lehet a közigazgatás részeként kezelni, nyugdíjügyekben sem, és másban sem. És ez a fajta hozzáállás, én azt gondolom az, ami elsődlegesen problémát jelent, és végigvonul a teljes szabályozáson, ami az elmúlt időszakot jellemzi Magyarországon. Szerkesztőként egy rövid megjegyzést fűzök az iménti gondolatmenethez. Színesebb lett volna a kép, ha megtudjuk, miért is akarta a kormányzat néhány évvel ezelőtt, 62 éves korokban nyugdíjba küldeni a bírókat. Főleg, hogy pár évvel később a nyugdíjkorhatárt felemelték 65 évre. Egy biztos. Az idősebb vezetőbeosztású bírók többsége nem a mostani kormány alatt lett kinevezve. A bíróság igazgatási modellek változásai kapcsán volt utána a többi ilyen állomás. Ugye az újított mindenki ismeri, mindenki emlékszik rá, hogy a. Gergely itt az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsra, a bíróságok központi igazgatását végző és a megyei bíróságok elnökeinek tevékenységét felügyelő testületre utalt. 1997 és 2011 között működött. Talán a legteljesebb bírói önigazgatást valósította meg egyébként ezer hibával, mert belterjes volt a, a, a működése az a bírósági vezetők maguk fölött gyakorolták valójában az ellenőrzést, rengeteg igazgatási vezető volt tagja az oit -nak. lehetne még sorolni. Ezért tíz év után szó is került arról, hogy legyen ebben egy reform, és el is készült az erre vonatkozó előterjesztés és anyag. Ezt a parlament már nem tudta egyébként elfogadni. Aztán jött az alkotmányozás. Az alkotmány előkészítő eseti bizottságban véleményt kértek arról, hogy egyébként az egyes szabályzási területeket miként tartják jónak jogi egyetemek és más közjogi. Más közjogi szereplők és a jogban jártas emberek, és amiket bárki be küldhette a véleményét. Nagyon érdekes, és ezt talán kevesen tudják önök közül, hogy az egyetemek anyagai egy szót nem szólnak a bírósági rendszerről. Sok mindenről, de a bírósági rendszerről egy szót sem. A Miskolci Jogi Karnak az anyagában jelenik meg egyetlen utalás a közigazgatási bíróságokról, ők egy önálló közigazgatási bíróság felállítását javasolják. A koncepciónak a parlamenti vitája, nem kevesebb és nem több, mint négy hozzászólás esett itt az igazságszolgáltatást illetően, de ami talán kiemelést, és jutunk el a lényegig, hogy az Expozéja az Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottság elnökének a következő képen szólt, ami az igazságszolgáltatást illeti. Az Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottság a bíróságok igazgatását illetően nem tesz változtatásra javaslatot. Azaz mindenki, aki ebben a munkában részt vett szakpolitikusok jobb és baloldalról, liberális oldalról és máshonnan, azt mondták, hogy alapvetően helyes és jó az a bíróság igazgatási modell, ami van, korrekciókra szorul, de az egyébként jó. És abban is megegyezett az előkészítő bizottság, hogy a párhuzamosságokat az igazgatásban érdemes megszüntetni és egy jó részét a minisztériumhoz rendelni, a státuszdöntéseket viszont ettől függetleníteni. Ez volt az a kialakult koncepció és álláspont, amit képviselt a bizottság, még egyszer mondom, pártállástól függetlenül, egységesen. Ehhez képest a második szervezeti reform, ami az alkotmányozással párhuzamosan zajlott, ez már 2010 utáni történés, tehát az 10 vagy 11-ben történt ez. És akkor jön a fordulat, az alkotmány vitája. Amikor érthetetlen módon, egyébként abszolút ellentétesen attól, ami az addigi megfontolások tárgya volt, az alaptörvény annyira szűk veszi a bírósági igazgatásról, illetve a bíróságról szóló részt, hogy gyakorlatilag teljes szabadságot hagy a későbbi törvényi szabályozásra, az nem marad lezárt kérdés. Ekkor jön a harmadik igazgatási reform, amelyik... Gyakorlatilag teljesen átalakítja a bírósági rendszer arra a formára, arra a módra, amit ma is ismerünk, illetve hozzáteszem, hogy nagyon nem arra a módra, mert ugyan az OBH és az OBT akkor jelenik meg az igazgatásban. Az OBH, vagyis az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok igazgatásának központi feladatait végzi. Az OBT, az Országos Bírói Tanács a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, ami a bírói önigazgatást teszi lehetővé, legalábbis elvileg. Az, és mindannyian tudjuk azt, hogy ugye az, OB, az OBH elnöknek milyen jogköröket biztosít kezdet-kezdetén a jogalkotó. Itt egyébként 50 pontban sorolja föl az OBH elnökének a döntési jogköreit. Ami itt a legnagyobb probléma volt, hogy ezek szuverén döntések. A szuverén döntéseknek nem volt kontrollja, mert ebben a modellben még az Országos Bírói Tanács csak véleményez, javaslatot tesz, de semmiben nem vétóz, semmiben nem tud gátat szabni az OBH elnök döntéseinek. És ami a legnagyobb kritikát váltotta ki sok más mellett, ugye az OBH elnöke, Gyakorlatilag a bírói tanácsok döntésétől eltérő sorrendben bárkit kontroll nélkül bírónak és bírósági vezetőnek kinevezhetett ez alapján a szabályozás alapján, az összes döntés oda kerül mindegyik. Korlátlanul egy olyan emberhez, aki egyébként nem a bírói önögozgatás része, hiszen nem a bírák választják, hanem az országgyűlés választja meg kilenc évre. És itt volt az a kritika, hogy eh, ugye az elnök... Ezen a kinevezési jogkörön belül maradva teljesen a jogszabályoknak megfelelően el tud jutni az ítélkezői bíróig, mert ő nevezik ki. A bírósági elnököt, a kollégiumvezetőt, ezek az emberek nevezik ki utána a tanácselnököt, az alsófokú bíróságok ö, ö, kollégium, ö, böcs, ö, csoportvezetői, ott a tanácsokat ők állítják, föl magyarán szólva, hogyha hozzáveszünk ehhez szintén a nagyon vitatott és azóta nem létező ügyáthelyezési jogkört, akkor el tudott jutni az OBH elnök egészen az ítélkező bíróig. És emellett hogy a bírói státuszt még rendkívüli módon befolyásoló és meghatározó fegyelmi jogkör, az teljes egészében nála volt. Ma már nem, ma már csak az ő által a kinevezetteknél, de korábban ez nem így volt. Itt a rengeteg nemzetközi kritika, ami megjelent, abból egyet emelnék ki a Velencei Bizottság véleményét, ahol azt mondja, hogy a reform összességében veszélyezteti az igazságszolgáltatási függetlenséget. Még egy idézet innen, a reform lényegi elemei nemcsak, hogy ellent mondanak az igazságszolgáltatás szervezetére, és különösen annak függetlenségére vonatkozó európai sztenderdeknek, de az Emberi Jogok Európai a hatodik cikkében előtt tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából is problematikusak. Összességében nem volt olyan érdemi eleme ennek a reformnak, amit ne bírált volna a Velencei Bizottság és mások, Emiatt kényszerül arra a kormány, és itt az Európai Bizottság nagyon erőteljes nyomása miatt, hogy gyakorlatilag visszavonja a, a bírósági. Reformjának, én úgy fogalmazok, hogy érdemi reformjának a 80%-át. Amit ebből nagyon kiemelnék, az, egy, az egyik, hogy ugye a fegyelmi jogkörváltozása az OBH elnökénél, illetve hogy az OBT egyetértése nélkül az OBH elnöke sem bírósági vezetőt, sem bírót nem nevezhet ki a pályázati eredmények sorrendjének megváltoztatásával. Egy dolog azért itt maradt, hogy viszont a... Pályázatok eredménytelené nyilvánításának a jogköre, az megmarad az OBH elnöknél. És ha azt mondom, hogy egyébként jogállaminek tekinthető ez az egész, ami ma van, már a rendszert, ami, a, a, a rendszert illetően, és csak ez az egy, ami igazán problémás, de látjuk, hogy ez az egy elem, ez micsoda problémákat jelent a magyar bíróigazgatásban. Ez az egyetlen egy, ami igazi probléma, ami igazi gond, és mégis... Ö, az OBT és az OBH elnöke között olyan feszültségeket eredményez, bírók mondanak le, hagyják el a pályát, pereket indítanak, olyan megnyilvánulásaik vannak, amik sosem azelőtt, csak emiatt az egy miatt. Képzeljük el, mi lett volna, hogyha eredetiben, eredeti formájában hatályosul és lép hatályba a, a, a törvény. Ez tehát az a környezet rendkívül vázlatosan, összefoglalva, ami elvezet oda, hogy fel akarjunk állítani közigazgatási bíróságokat. Az előző ciklusban erre volt próbálkozás, ott szellemzéki ellenállás miatt ez elmaradt. Most ugye kétharmados többség birtokában ez újra előkerülés lesz közigazgatási bíróság. Én azt gondolom, hogy ilyen előzmények után, talán érthető az, hogy a szakma miért viseltetik rendkívüli fenntartásokkal. Rendkívüli fenntartásokkal a közigazgatási bíróságokat illetően, még annak előtte, hogy egyáltalán megismerte volna a konkrét törvénytervezetet. Egy három évtizeddel ezelőtt megjelent magyar Állam és jogtörténet tankönyvből, ez a Csizmadia Kovács Asztalos. Érdekes, amit a szép történelmi hagyományokról ír a közigazgatási bíróságok kapcsán, és arról a törvénycikről, amire hivatkoznak. Itt ez egy két soros idézet, következőképpen hangzik. A közigazgatási bíróságokat elválasztotta a bírósági rendszertől, de a kormány saját felügyelete alatt központosította, és a közigazgatási bíróságot a kinevezéseken, előléptetéseken keresztül függő helyzetben tartotta. Az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesületnek a közigazgatási bíráskodás rendszeri rendezett konferenciájának összefoglalójában Bárándi gerge után most Kadló Terzsibetet hallják. Ugye én inkább egy problématérképpel kezdtem a dolgot, abból kiindulva, hogy ez a nász meg lesz. Tehát a közigazgatási bíróságok és az igazságügyminiszter összebútorozása meg fog történni. Én azt gondolom, hogy ilyen alapállásból is érdemes azonban végig gondolni, hogy a házassági szerződésen nem lehetne még igazítani. A házassági szerződés alatt természetesen azt a jogi környezetet értem, amit a már megjelent jogszabályok tartalmaznak. Ugye föl szokott vetődni, hogy szükség van-e közigazgatási bíráskodásra, és milyen módon kell ezt integrálni a szervezetben, valamint, hogy a bírói függetlenség garanciái hogyan őrizhetők meg. Erről már sok mindent hallottak az előttem szólókról, és nyilvánvaló, hogy azt szerintem senki nem vitatja, hogy közigazgatási bíráskodásra szükség van korábban is szükség lett volna, most én itt persze hozhatnám a hivatalos változatokat, hogy van alaptörvény, van 25. cikke, 29. cikke, római 24. cikke, római 28. cikke, vannak persze nemzetközi dokumentumok, Európa-tanácsi ajánlások, és van egy nemzetközi bírósági gyakorlat, és én itt ezen belül igazándiból luxemburgi gyakorlatot emelném ki. Az az igazság, hogyha valaki nézi az adójogi döntéseket, hát akkor látja, hogy nem nagyon nőttünk fel ahhoz a kívánalomrendszerhez, amit ott egyébként ez a bíróság meghatároz. Én nem hiszem, hogy ez a magyar bírák tudatos ellenállása, de valamilyen módon nem sikerül integrálni a hétköznapi ítélkezési gyakorlatban. Van a klasszikus két tétel a közigazgatással szembeni hatékony, tényleges, materiális, bírósági jogvédelem szükségessége, és az, hogy az illuzórikus jogorvoslat helyett valódi jogorvoslatban részesüljön a polgár. Persze azért kicsit most engem zavar, hogy én még ezt a jogorvoslati rendet mindig nem látom a végső formájában, Szó volt ugye arról, hogy a közigazgatási szinten csak egyfokú lesz az eljárás, és lényegében majd a bírósági szinteken lesz legalább kétfokú eljárás. Ez így rendben is van, de aztán utána jöttek el ezzel ellentétes hírek is, hogy ezt nem minden közigazgatási szervezet bírja el. Vannak bizonyos típusszervek, amik sehova se besorolhatók, amelyek esetében ezt nem lehet megvalósítani. Legutóbb én ugye az MMB-sektől hallottam, hogy az ő bírságolási struktúrájukhoz, mert pedig nem nagyon nyújjunk ezzel a kétfogó jogorvoslattal. Amúgy is három szakbíró jár el, már alapszinten, első fokon, jó, az nekünk, miért kell több? A szakbíró kérdése, ugye az indokoltan merül föl, elvárásként merül föl, a polgár részéről, elvárásként merül föl, a uniós jogcsalád részéről, és tulajdonképpen meg kéne határozni, hogy mi ez a szakbíró. Arra is tekintettel, hogy ugye itt a bíró kiválasztás szempontjainál a közigazgatási gyakorlat milyen előnyt jelent, és erről még fogok beszélni. Most nyilvánvaló, hogy polihisztorbírák nincsenek, nem voltak, én legalábbis hosszú életem során egyetlen egyet se találkoztam. Azt is gondolom, hogy a Brexit kritikusai után szabadon, idézheten valószínűleg külön bugyra lesz azoknak a pokolban, akik valaha is közreműködtek abban, hogy a szakbíráskodást bármilyen jogterületen gyengítség, felszámolják a lássák. Ezzel nem csak a jogfejlődésnek tettek rosszat, ezzel rosszat tettek a polgárnak, és gyakorlatilag ez mindig az ítélkezési gyakorlat krudélis átalakulása követte, ez éppen úgy megvolt 1949-ben, mint 77 ben vagy mint 2011-ben. Ez három különböző jogterületet érint, mindenhol megtapasztaltuk ennek az áldásos tevékenységét. Ugyanakkor kétségtelen, ha közigazgatási bíróról beszélünk, nem lehet szelvény jogász. Ezt a szép kifejezést én 100 is vettem. Ő szelvény hívja azokat, akik a talárnak csak a csücskét fogják, magyarán, akik kizárólag nagyon szűk jogterülethez és annak is csak nagyon szűk szegmenséhez értenek, és nincs meg bennük a bírói ethosz, a bírói szemlélet. Na hát a közigazgatási bírónak valahol a kettő között speciális ismeretekkel felvértezett, professzionális bírónak kellene lennie. A szervezeti elkülönültség az hogy legyen, Párhuzamos bírói szervezet álljon föl, vagy adott szervezeten belül működjön a dolog. Ez nem jogkérdés. Jogi érvekem mellett egyáltalán nem is hangzottak el. Ez legjobb esetben is politikai kérdés. Önmagában egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál. Alkotmányjogi biztosítékok hiányában azonban a bírói teljesítmény egyik legfontosabb biztosítéka, a bírói függetlenség az halott. Valódi konfliktus forrás azonban létrejött, vagy létrejön a 2020-tól működő közigazgatási bíróságok kapcsán. A párhuzamos szervezet, a, a külön bíróságnak az a fajta megvalósítása, ami a közigazgatási bíráskodást teljes egészében szervezetileg is kiveszi a mostani rendszerből, és a legitimációs láncba egy új szereplőt kapcsol be, az én szerintem egy komoly konfliktus forrás lesz. És már most is az. Ugye a legitimációs ráncról csak egy szót mondanék, mert ez nem annyira nyilvánvaló és nem annyira közismert. Azt az a bírói igényt, ami időnként felmerül a bírói karon belül, vagy a bírói oldalról, hogy kizárólag mindentől és mindenkitől független totális önigazgatás, felügyelet nélkül és más külső szereplők részvételen nélkül, ez megvalósíthatatlan, mert a hatalmi ágak nem önlegitimálóak, az a legitimációs folyamatban a szuverénhez mindenkit hozzá kell kapcsolni. De ez éppen úgy megtehető az országgyűlés révén, éppen úgy megtehető a köztársasági elnök révén, mint egyébként más köztes megoldásokkal. Egy biztos, hogy az igazságügyminiszter nem feltétlenül az a legitimációs szereplő, akihez én célszerűnek tartom a visszatérést. A szervezet megkettőzésekor különböző problémák jelentkeznek. Van egy bírói szervezetre gyakorolt hatás, át kell gondolni a bírói függetlenség szervezeti és személyi garanciáit, a kiválasztási és ellenőrzési és számonkérési rend alakítása az szoros összefüggésben áll a valódi bírói függetlenséggel, és hát ugye a kiválasztott ügyek természetesen közömbös. Már most fölvetődik a bírák között, hogy melyik lesz az elsődleges bíróság. Itt vannak pozitív és negatív értékítéletek, kinek a bírája lesz a közigazgatási bíró akkor ő lesz az elit csapat, és mi maradunk itt a szegényházban. Ennek a fordítotja is egyébként ugyanúgy felmerül, ők azok, én ezt nem szeretném idézni, és akkor mi vagyunk az igazi bírák. Minden esetre addig, amíg nem tudjuk, hogy milyen ügyekben fog eljárni a közigazgatási bíró, Addig nagyon úgy néz ki, hogy a gombhoz keressük a kabátot, mert igazándiból már megkezdődött a szervezet felállítása. Tulajdonképpen egyértelmű, itt határidők vannak, hogy kinek meddig kell nyilatkozni, milyen kinevezéseket, áthelyezéseket kell lebonyolítani. Ugye a legtöbb vitát mindenhol a speciális feltételek váltották ki a bírókiválasztásakor. Szerintem ez a közigazgatási gyakorlat indokolatlanul túl van dimenzionálva, és ráadásul differenciálatlanul kerül alkalmazásra a törvény szintjén is. A közigazgatás az nem egy egységes kategória. Ugye egy másik konferencián Tordai Csobban már említette, hogy a központi közigazgatás és a hatósági ügyek, hát az messzekét nem azonos kategória. Ő ennek föl is fejtette a központi közigazgatási ágát. Én éppen ezért, hogy ne idegen tollakkal ékeskedjek, a hatósági ügyek vonulatát próbálom egy kicsit felfejteni. Itt vannak administratív jellegű hatósági jogkörök, vannak engedélyező típusúak, vannak felelősséget megállapító típusúak, és nem csak bírságolások, vannak felügyeleti jellegűek, intézkedési kategóriába esőek, a prejudiciális szerveknél betöltött szerepkörök, GVH adóhivatalnak a bírságolási ága. Bocsánat, ezt persze nem így hívják, csak én egyszerűsítem. Vannak a besorolhatatlan szerveknek a, közik, a különböző Eljárásai vannak a fogyasztó védelmi jellegű szernél végzett tevékenységek, és vannak olyan vegyes típusú szerveknél, intézkedéssel járó eljárásokban teljesített feladatok, amik sehova nem sorolhatók. Más csoportosítás szerint akközött is különbség van, hogy egy közigazgatás a vezetői irányítói struktúrából jöne, vagy pedig az ügyintézői szinten végezte eddig áldásos tevékenységét. A közigazgatási szemlélet, kontrabírói szemlélet szembeállítása, az úgy gondolom, hogy így nem is igazán állja meg a helyét, ahogy felmerült. A közigazgatási szemléletet leegyszerűsítve mindenki elintéző szemléletként kezeli, a bírói etosznak a lényege pedig a véglegesség igényével elrendező döntési típusú szemlélet, és a kettő között kibékíthetetlen ellentétet lát. Én nem látok ugyan kibékíthetetlen ellentétet, de az biztos, hogy a közigazgatási gyakorlat hozadéka az kevesebb lesz, mint hogyha valaki a döntéshozói szerepkörben otthonosan mozogva már azokat a paneleket ismerve szerez egyébként közigazgatási ismereteket. A kettő nem mérhető össze. Az, hogy kell közigazgatási gyakorlat és speciális ismeret a közigazgatási bírónak, azt az elején sem vitattam, csak az a helyzet, hogy... Ezt meg lehet szerezni másként is, nem csak úgy, hogy közigazgatási gyakorlat jelenti azt a páratlan előnyt, amivel tulajdonképpen a meglévő bírói szféra nem is igazán lesz versenyképes, ha most lemegy ez az első kinevezési kör. Ezt például, ha már Németországot idézik, akkor jelezném, hogy ott a bírópalánták azok, vagy a majdani bírópalánták azok, akiknek kellő gyakorlatot kell szerezni a közigazgatásban is, úgyhogy akár ez is egy járható út. A probléma a törvényjel, hogy szerintem a hatalomkoncentráció két szereplő köré csoportosítva rendkívül erős, és ez viszont a bírói függetlenséggel biztos, hogy szemben áll. Meghatározó tényezők a kinevezéskor és végső soron az ő kezükből összpontosul minden a közigazgatási felsőbíróság vezetője, illetőleg az igazságügyminiszter. A miniszterrel szemben nincsen valódi ellensúly, igazándiból nem csak az adminisztrációra, hanem vezető társaival együtt, az elnökkel és a másodelnökkel együtt azt hiszem, hogy meghatározó szerepe van a személykiválasztásban, illetőleg a személyi döntésekben. A közigazgatási bíróságoknál a bírói tanács az folyamatos gyámság alatt áll. Ugye a törvényszéki szintű közigazgatási bírói tanácsoknál Igazándiból, ha személyi kérdésekben járnak el, akkor a közigazgatási felsőbíróság elnöke által delegált két személlyel kiegészülnek. Ha pedig administratív jogkörben járnak el, akkor viszont a helyi közigazgatási törvényszék elnökével kiegészülnek, nem tanácskozási joggal, érdemi részvételi és döntéshozatali kompetenciával. Na most ilyen kislétszámú szervezetben a legfontosabb vezetőkön keresztül minden és mindenki kézben tartható. Ez nem több, mint állítólag 200 fő, és nem is nagyon tervezik, hogy ennél több legyen. Következésképpen ez egy pici szervezetnek számít. A bírói és vezetői kinevezés eredője, Valamiként mindig a közigazgatási felsőbíróság elnöke által a küldötteink keresztül gyámság alá helyezett helyi bírói tanács. Az OKTB elnöke és külön a személyügyi tanács elnöke pedig egyenesen a felsőbíróság elnöke. Hát ott van egy helyi bírói tanács és van egy országos közigazgatási bírói tanács. Ez utóbbinak az elnöke a felsőbíróság elnöke. Az OKBT lényegében postás, hogy csak továbbítja a személyi döntések előkészítését a miniszterhez, aki tulajdonképpen az igazi döntéshozó, mert a köztársasági elnök azáltal, hogy esetleg ő nem nevezik ki a megcserélt sorrendben a miniszter által első helyen delegáltat, hát azt én nem tekintem valódi ellensúlynak, ilyenek azért már voltak, sose hozott sokat a konyhára. A problémám, hogy a szakmai tartalom is alárendelődik az igazgatásnak. Nézzük csak meg a jogegységi eljárást, ez kiváló. Öt tagú a jogegységi tanács, elnöke, a közigazgatási felsőbíróság elnöke vagy másodelnöke, a tagokat viszont a jogegységi tanács elnöke választja maga mellé. Tehát... A legfelsőbb közigazgatási bírói tanács elnöke fog magának négy bírót, és akkor már meg is vannak öten. Kötelező viszont jogegységi eljárást lefolytatni akkor, hogyha a közigazgatási felsőbíróság elnökének vagy másodelnökének vagy esetleg a legfőbb ügyésznek ez az indítványa. Tehát akkor a közigazgatási felsőbíróság elnöke úgy gondolja, hogy kézbe kell kapni itt a szakmát, Indítványozza a jogegységét, annak a tanácsnak ő az elnöke, fog maga mellé öt bírót, illetve négy bírót, de hát tulajdonképpen szó többséggel döntenek, tehát elég az, hogyha kettő van, aki nagyjából az ő vonalán harad, három fő el fogja dönteni az országos gyakorlatot. Igazándiból az már csak színezi a képet, hogy az indítványt ebben az esetben többek között sok más mellett a jogalkotónak is meg kell küldeni. A vezetői funkció halmazás és itt tulajdonképpen kicsúcsosodik az, hogy miért is nem beszélhetünk függetlenségről. Nézzük meg, hogy a közigazgatási felső bíróság vezetője hányféle nadrágot kénytelen hordani. Hát ő az elnök. A helyi bírói Tanácsba két tagot delegál a személyügyi kérdésekben. Az OKBT elnöke, az OKBT személyi talácsának külön az elnöke, a jogegységi tanácselnöke, a jogegységi eljárás kezdeményezője, a költségvetés előterjesztője a központi költségvetés felé kiadja az SMS-t, kiadja a Felső bíróság ügyelosztási rendjét, képzési programokat meghatározza, javaslatot tesz a másodelnök személyére, véleményezi a törvényszéki vezetői pályázatokat és a bírói pályázatokat, szakmai adatgyűjtést rendel el, másodelnök és a törvényszéki elnök vezetői vizsgálatát végzi, az AB-nél utólagos normakontrollhatásköre van, ugyancsak az AB-nél az alaptörvény és az alaptörvény módosítására vonatkozó eljárást, eljárásjogi értelemben, hogy betartották -e ennek ennek a során az eljárási szabályokat, ugyancsak normakontroll alá helyezheti. A bónusz az elnök kapcsán az örökös elnök kérdése, Igazándiból belekerült a törvénybe egy olyan rendelkezés, ami arról szól, hogy végül is, hogyha már két ciklust kitöltött valaki elnökként, felsőbírósági elnökként, akkor nincs akadálya annak, hogy ezt egyébként bármelytig meg lehessen hosszabbítani újabb ciklusokkal, ha azt egyébként az OKBT nem ellenzi, amelyiknek ő az elnöke. Nem fogom felsorolni a miniszteri funkcióhalmozás teljes skáláját, de mondjuk azért a fontosabbakat kiemelném. Meghatározza a létszámkeretet, beosztja a bírákat, kinevezi a közigazgatási törvényszék elnökét és másodelnökét, személynyilvántartást kezel, a fogalmazók, tétkárok, bírósági vezetői pályázatok kiírása révén ugyancsak hatásköre van jogegységi eljárás közvetett résztvevője, Számos igazgatási feladatot lát el, rendeletalkotási jogköre van adatgyűjtés, illetőleg a bíróság igazgatását érintő tárgykörökben, dönt a bírói áthelyezésekről és kirendelésekről. A végrehajtó hatalom bágyazott miniszter, a miniszter közrehatásával kinevezett bírák és vezetők, a felügyelt adminisztráció, a miniszterrel szoros szimbiózisban lévő, mindent kézben tartó felsőbírósági elnök és adminisztrációs vezető melletti működés alig tekinthető olyannak, ami egyszerűen a garanciális függetlenséget biztosítja. Sydney Hók után szabadon számomra ez inkább a tréfa, hogyha egész egyszerűen kizárólag az önkorlátozás eszméjére építve, Próbáljuk a bírói függetlenség létét igazolni. Kadló Terzsébet után dr. Hajas Barnabás miniszteri biztos következik. Nagyon örülök, hogy nem nekem kell azzal kezdeni, hogy közigazgatási tartás milyen változást hozott az eljárásjogi szabályozásban, de én azt gondolom, hogy 1896-hoz képest, a közigazgatási eh, perjogi szabályok megújításában a legfontosabb eh, vívmány az nem más, mint a KP közigazgatási jogvitára vonatkozó generálklauzulája, amely lényegében valamennyi eh, az állam eh, által eh, megvalósított eh, vagy elmulasztott eh, cselekménnyel összefüggésben biztosítja a közigazgatási per lehetőséget. És az, ez azért fontos, mert hogyha valaki elolvassa az 1896-os parlamenti vitát, vagy elolvassa a közigazgatási bíróság korábbi elnökeinek a rendszeres hozzászólásait, ez volt az egyik kulcskérdés, hogy ne összeírt lista alapján dőljön el, hogy miben van lehetőség a közigazgatási bíróságnak, miben van hatásköre, hanem kifejezetten generálklózul a párti legyen. A parlamenti vitában 1896-ban ez volt a a legfontosabb. Ez megvalósult. Mára azt mondhatjuk, hogy nincs olyan közigazgatási cselekmény, cselekvés, amellyel szemben ne lenne lehetősége a polgárnak bírósághoz fordulni. Sőt, ez azt is jelenti, hogy kit bővült a jogvédelemnek a köre. Mi a lényege, miért fontos az elkülönő közigazgatási bírósági szervezet? Amikor az alaptörvény hetedik módosítását az országgyűlés elfogadta, a több szempontból egyértelművé, mondjuk úgy, hogy kodifikátor számára egyértelművé vált a helyzet, lesz elkülönült Közigazgatási Bírósági Szervezet. Azonban a Közigazgatási Bírósági Szervezettel kapcsolatos további kérdéseket, azokat az alaptörvény hetedik módosítása 25. cikkben nem barta el, nem egy teljes bírói önigazgatási modell valósul meg valami olyan igazgatási modell következik, amiben jelentős szerepe van az igazságügyi miniszternek. Amikor az igazgatási modellen elkezdtük gondolkodni, akkor az első szempont, ami eldöntésre került, ez érdemben fölnemmerülő vita volt, tehát ha van olyan kérdés, amiben olyan széleskorú konszenzus van, mint, mint ez, az, én azt gondolom, hogy jelentősen növeli a döntésnek a legitimitását, ez pedig az egységes bírói jogállás, még azzal kiegészítve, hogy aki bíró, az bíró marad. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a bíró függetlenségére. A bírói karrierívvel kapcsolatban kizárólag közigazgatási típusú ismeretek megszerzése és értékelése az, ami alapvető eltérést jelent, és ami ezen túlmenően különbözik pályázati eljárásban a bírói függetlenséget érintő egyéb szabályokban, azok mind növelő tételek, mégpedig azért, mert ezzel biztosítható egyfajta ellensúly a miniszteri igazgatással összefüggésben. És hadd mondjak erre néhány példát. Tehát az, hogy a bírák a nyilatkozatuk alapján automatikusan átkerülnek a közigazgatási bírósági szervezetbe, illetve az igazsági alkalmazottak közül azok, akik a bírói életpálya elején járnak, fogalmazók, titkárok megfelelően át tudnak kerülni pályázat nélkül. Ez egyik eleme a dolognak. A másik igazgatási döntésekkel szembeni egyfajta autonómia biztosítása. Itt ki kell emelni azt, hogy az ügyelosztási rendre vonatkozó szabályok sokkal szigorúbbak, sokkal részletezőbbek, mint a rendes bíróságokon. És bejön két olyan jogorvoslati lehetőség is, ami tovább növeli a garanciai szintet. Az egyik, hogyha az adott bíróság bírói tanácsa véleményét nem fogadja meg a közigazgatási bíróság elnöke, akkor a szolgálti bírósághoz fordulhat arra hivatkozva, hogy törvénysértő az ügyelosztási rend. A másik pedig, hogyha a bíró azt észleli, hogy a, az ügyelosztási rend megsértésével került egy ügy kiosztásra, akkor megint csak szolgálati szolgálti bírósághoz fordulhat. Azt gondoljuk, hogy ezek a bírói függetlenség, a térkezés függetlenségével nagyon szoros kapcsolatban állnak. A közelmúltban elfogadott módosító törvény ezeket a garanciákat kiegészítette azzal, hogy a Felső bíróság elnökének igazgatási tevékenységével összefüggésben szintén egy panasz lehetőséget biztosít a a szolgálati bíróság, bírósági utat biztosít az érintett bírónak. És végül, de nem utolsó sorban, bár mi azt gondoltuk, hogy egyértelmű a szabályozás a Velencei Bizottság véleménye nyomán pontosításra került a múlt héten elfogadott törvényben, ez pedig nem más mint a, a miniszternek a fegyelmi eljárással kapcsolatos hatáskör. Egyértelmű vált, hogy a miniszter által kinevezett személyek esetében, illetve az Országos Közigazgatási Bírói Tanács tagjai esetében a fegyelmi eljárás kezdeményező hatáskör az az OKBT-nél van, tehát a miniszter fegyelmi eljárás kezdeményezésében mindenképpen csak egy megletős távoli kapcsolatban van. Hajas Bannabás miniszteri biztos után a következő megszólaló Hannák András, ügyvéd. Három dolgot mindenképpen megemlítenék. Ugyan én nem vagyok egy Star Wars néző, sohasem voltam, nem pontosan tudom, hogy a sötét árnyak mit jelent, de egyet tudok mondani, hogy a törvény kialakulással kapcsolatban a Velencei Bizottság maga alapít meg elég sötét árnyakat. Ez a múlt is azt terheli, és őszit szóval, talán én elvártam volna, hogy maga miniszter úr is egy ilyen konferenciára el tud jönni. Neki talán könnyebb lehetne adresszálni bizonyos kérdéseket. A Velencei Bizottság három dolgot kifogásol és sajnálatosnak tart, de a sajnálatos az egy nagyon diplomatikus kifejezés ebben. Az, egész az egyik az az, hogy kérte a miniszter úr a Pelencei bizottságnak az álláspontját, és rá egy hétre már benyújtották a törvényjavaslatot, el is fogadták, meg sem várták a bizottságnak az álláspontját. Én azt gondolom, hogy ez több, mint sajnálatos, ez botrányos. A másik, amit a Velencei Bizottság kifejt, az az, hogy más országban, mint például Ausztriában, ami az egyik modell, jó két évig folyt egy hasonló törvénynek a vitája, rendkívül széles körnek a bevonásával. Azt tudom mondani, hogy a magyar hát, körben lényegében azokat vonták be, akik nagyjából egész évből egyet értenek ezzel a megoldással. Az ideje nagyon kevés volt. Én meg nem tudom mondani, hogy bizonyos civil szervezetek egyetlen látták-e, tudták-e, volt-e arra alkalmunk, hogy, hogy, hogy véleményezzék, én tudok olyan szervezetről, aminek egy egész hét volt arra, hogy ezt véleményezze. De a harmadik, ami aztán a non plusz ultrája, az én felfogásom szerint ennek a sötét árnyaknak, az az, hogy amikor még meg se jelent a Verencei Bizottságnak a jelentése, amely március 15-én jelent meg, de ez akkor jelent meg, már akkor lett beadva egy törvényjavaslat, mielőtt még bármilyen módon reagált volna az igazságügyi kormányzat a Verencei Bizottság számára, Hannák András után az utolsó megszólaló, újra Bárándi Gergely. Azon gondolkodtam, hogy egyáltalán érdemese onnan kezdenem azt az előadást, amivel indítottunk, már hogy nem közvetlenül a közigazgatási bíróságokról, de valószínűleg hiba volt nem még előrébről kezdeni. Mert pontosan ezek a dilemmák, amik itt felvetődtek, hogy milyen állapotban van ma a magyar közjogi rendszer hogy ebbe hogy illeszkednek be egyáltalán a bíróságokat érintő szabályozások. Valószínűleg indokolt lett volna kicsit előbről kezdeni. Volt egy nyelvtlás, csak ezért gondoltam, hogy itt a mikrofont elkérem, hogy kinevezés, és utána a minisztéri biztosú helyesbitet, valójában mondhatnám nagyon helyesen, hogy nem megválasztás. Talán ez az, ami legeklatánsabban mutat rá arra, hogy, hogy, hogy mi itt a probléma, és miért nem lehet hasonlítani mondjuk a magyar szabályozást. Az, hogy ez a kettő Magyarországon ma egy ugyanaz. Hát a többsége a, ezekre a pozíciókra, ugye, hogy történik a jelölés, hogyha megnézi az ember azt például, hogy a Fidesznek, a kormánypártnak mi az alapszabálya, ami tudom, hogy sokak teszik, hogy na és akkor mi van? Hát az az alapszabály, hogy a frakciónak, a miniszterelnök tesz javaslatot a legtöbb közjogi pozíciónak a betöltésére, tehát hogy kit támogasson a frakció. Alig ha fordul elő az, én nem tudok ilyenről, hogy ezt a javaslatot a frakció leszavazta volna. Egy kétharmados parlamenti többségnél, ami ma is van Magyarországon, és már viszonylag régóta ennek vagyunk tanúi, részben lehet ahhoz a versenyjogi helyzethez hasonlítani, amit tanácselnök úr megtett. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a miniszterelnök kinevezi, van egy-két ilyen köztes állomás, hogy akkor a frakció is dönt róla, meg a parlament is, de a gyakorlata az, hogy van egy döntés, egy miniszterelnöki döntés, vagy adott esetben a miniszterelnöknek, a köztársasági elnökkel, aki ugyanabból a pártcsaládból származik, egy egyeztetése, ez alapján egy jelölés, majd a végén a parlament kétharmados többséggel anélkül dönt, hogy egyébként bárkinek ebbe beleszólása lenne. Tehát, hogyha lehet azt mondani, hogy van, igazán érzékletes példa arra, hogy Magyarországot miért nem lehet ezekben a kérdésekben máshoz hasonlítani, akkor ez ez volt, hogy Tamásnak a nyelvbotlása valójában az igazságot fejezte ki. Köszönöm. Ez volt a Civil Leletek, a civil rádió konferenciákat ismertető misora. Önök az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület 2019. április 8-án a közigazgatási bíráskodás rendszeréről rendezett konferencia összefoglalóját hallották. A rendezvény résztvevői közül a műsorban dr. Kadlós Erzsébet ügyvéd volt bíró, dr. Hannák András ügyvéd, dr. Bárándi Gergely ügyvéd volt országgyűlési képviselő,